posvećeno imenu Božijem i majici Božijoj. Iako se nalazi u prostoru jednog grada i jednog naroda, ipak on svojim porijeklom ne pripada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 Понога времена у Израелу велики познававац свештеног писма књига пророчких и законских уопште књига старога завета дакле велики ум много већи него што су то данашњи интелектуалци то не може ни да се пореди браћо и сестре велики ум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 Staroga zavjeta. Tako da smo u srodstvu sa Simeonom i po tom, i na taj način. I on prevodeći odlomak iz proroka Isaije, u kome piše Igle, djevojka će začeti i roditi sina njemu, Ne bi jasno kako to djevojka, a djevojka je djeva, braćo se sese, nećemo zvati, pogotovo danas, sve žene, a pa makar one bile i mlade djevojkama, jer djevojka je djeva. žalost, danas sve manje djevojaka, a sve više bludnica.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 I evo, presvete bogorodice, četrdesetog dana, po rođenju, tako je, po Božiću, po zakonu koji je Gospod dao Izraelju da se četrdesetog dana dijete i prvijenac donosi u hram i posveti Gospodu. Gospod poštuje zakon, ispunjava ga i time nas, kako uči sveta crkva,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 Svjetlost da obaslja nezna Bošce i slavu naroda Tvoga Izrailja. Ovdje je nešto važno da primijetimo. Jer vidješe oči moje spasenje Tvoje. Šta je to Simeon još vidio kad i spasenje, jest spasitelja vidi.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 ukoliko ne drži spasitelja u rukama, ukoliko ga ne srijeće, ukoliko ga ne iščekuje, ukoliko ga ne vidi i ne sagledava kao prisutno u crkvi njegovoj, u crkvi apostolskoj, u crkvi pravoslavnoj. Mi, braćo i sestre, ne možemo da riješimo, bukvalno, Nijedan jedini problem bez njega. Mi ne možemo da riješimo glavni problem bez njega. Postaje dosadno, postaje zamorno, ubitačno posmatrati sve te pokušaje, promjene, revolucije, evolucije, gluposti i besmisla potrage za spasitelima a svi oni nose bogesnu prirodu svi su oni od bogesnoga oca od bogesnoga djeda svi oni rađaju bogesnike to je sve bogesno jer je palo priroda je bogesna braćijo i sest sve vi ovdje i mi zajedno s vama i svi ljudi to je sve bogesno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 To je veliko vidjenje Svetog Simeona, ne bi ga crkva istakva, i stakva i dala nam svakog dana da ponavljamo te riječi. Jer nas je u duhovnom viđenju sve vidio, obasja na tom svjetlošću. Svakoga koji se spasava imenom Božim i u zajednici sa njim, vidio je Simeon, doživio. I njegova radost je bila velika, vaseljenska radost. Ali, braće i sese, on se radovao ne ono me što mi danas gledamo i čemu se radujemo smijući se kao malo umni kreveleći se zabaljujući se radujući se susretima sa mrtvim sa bolesnim sa zlim vruče sa zlim sa onima koji нас na obmanu navode i u obmanu uvode on je držao u rukama samo jedno dijete i ništa više A mnoge je, ponavljamo, mnoge je znao, mnoge je gledao. Prorok je znao, prorok je он Duhom svetim vođen on govori. Pazite, to je tako dragocjeno viđenje i tako precizno navođenje, da ako ga promašimo, promašili smo sve. Duhom svetim navođen. Ovo je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 neku štetu sebi ili drugome. Mnogo je važno da prihvatimo istinu, da povjerujemo. U istinu, temeljni dogmat naše vjere, da je Bog postao čovjek od Duha Svetog i Marije Djeve, da se rodio kao čovjek, a da je u isto vrijeme i savršeni Bog,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 da nekako zaustavi kancer koji je u razvoju kao što medicina pokušava da nađe ogir na razne načine eksperimentišući da te ćelije zloćudne ćelije zaustavi u mrtvi pa nikako da se snađu jer priroda emituje druge priroda je bogest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 kroz svete tajne kako Sveti Grigorije podvlači krštenja, miro pomazanja i svetoga pričešća prilaze sa čistom vjerom. I ta nova priroda izliva se uliva se u oboljevu prirodu onih koji crkvi pristupaju sa vjerom i pokajanjem. I naša priroda do tada oboljela, duboko oboljela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 Velika radost Jovana Pretače, izazvana je velikim strahom. Velika revnost svetih apostola za propovjed Evanđelja spasonosnog, izazvana je strašnim vidjenjem ognje neugasivo. Veliki propovjednici, veliki učitelji naše crkve, veliki naš Sava Sveti i čitav njegov podvig,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 kroz život vrvinski i podvižnički, da će propasti. A ko tu propast da izazove? Nama niko nije potreban, braće i sestre. Mi nemamo neprijatelja, znate. Vladika Nikola i kaže da su neprijatelji, surovi prijatelji. Mi imamo neprijatelja u nama samima. Naša priroda, zamislite kakva je tu ugroženost, je naš neprijatelj. Češ da provjeriš, opusti se malo.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 te da bismo i u Carstvu nebeskom, a ovdje ga, okusivši i istekavši, mogli zajedno da slavimo se Svetim Simeonom, zajedno da se radujemo, zajedno da se ozrcavamo i pjevamo Svetoj Trojici, Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Amin Bože, dajte.